Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsani la Jumuddin Allah në madhruhër e falëndërojmë Bëtëm për ti ndimë dhe falëja kërkojmë Lavdata dhe bekimet Allahut Qofshmi Muhammedin s.a.nallahu aleyhi wa sallam Bi familët, i shokët Dhe të gjithët që ndjekin rrugën e tyre dhirëndin në fundë të kësaj bote te ndër rrugëzor gat takimeve të fundit kemi trajtuar surën al-ikhlas sura e shkurtër të Kuranit që të gjithë besojë e dinë përmendësh e këndojmë në namaz dhe jashtë namazit mirëpo një surë tjetër është më me peshë, me kuptime shumë të mëdha dhe të nevojshme për neve Pasë surës el-Ikhlas, vje surja el-Falq, dhe është surja e parafundit e Koronit. Surja el-Falq, kryesisht, lecëzohet së bashkë dhe shkën së bashkë me surin el-Nasë, kull a u dhe bi rabbi el-Falq dhe kull a u dhe bi rabbi el-Nasë. Dhe këtu dësura në përdorimin fë shariatik, fëtar, zakon e qëmë si el-Muawidhëtanë. Të dy sure që për mes tyre robi kërkën mbrojtjen e Allahu Gjellewala kërkën të strehojt e kë Allahu Gjellewala nga shërët e ndryshme dhe kjo sure, surja felëk dhe rullazër si kërët të të marim ka përmridhën në vetën e saj dhe të tëtë shërët kryesore dëmet të dhe rëzicet kryesore që e ka nosi njëri unë jetë në kësaj bote. Në kam sua Allah Gjellewala si të kërkujmë mbrojtje. Andaj për kësure kanë arë edhe vlerët e shumëta dhe e ka përdur shpeshër e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Aisha radiallahu ta'ala në përmen se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i këndon të këtë surë para se mara me flajtë. Dhe tëtë i gritë të duartë kështu, pas të i frynë të nduartë të ti, dhe këndën të këtë sura, e pas tëj e fërkan të tërë trupin të e ti me duartë që kështë e bërë duarë me këtët dëjë sura. Dukëja bashkënditë saj edhe surën el-Ikhlas. Ma dje, kër ishte ndokush ismur nga antartë të familjes, Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam zakonisht ja këndante këto sura, si sherem, surin felek edhe surin në nas. Aisha përmanë, radiallahu anha, se kër usmur i dërguar i sallallahu alaihi wa sallam në fund tjetë së ti, do tëtë nuk ishte mundësi me i këndu vetë, përshka kështë shumë i lodhur nga smundja, mirë pa i këndante për te gruaj e ti Aisha radiallahu anha, e me durr se ti të bekuara ja fërkon te trupin për shkak të rëndësisë së madhe që kishin këto dy sure. Gjithashtu te ndrughazor pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam edhe në jetën e përditshme i ka kënduar shpesh këto dy sure. Për shembull mas namazit, kur të fol namazin, të përfundojmë, është e preferuar sunnet i pejgamberit ashallahu aleyhi dhe selam mas namazet të sabahut edhe mas namazit të akshamit. Më këndon nga 3 herë to sura. Sura El-Ikhlas, Kullu Huwallahu Ahad, Sura Al-Falaq dhe Sura An-Nas. Mas sabahut edhe mas akşamit. Ndërsa mas namazet e drekës et të ikindis dhe të jacisë të këndohen nga një herë. Po mosdo namazi ka kënduar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto sura për shkak se kanë rëndësi të veçantë dhe në këto sura sigurisht janë përmbledh kuptime të tërë rëndësishme që i duan robët me umbrun nga sherri dhe rreziqt e ndryshme që e kanosin në jetën e kësaj bote. Dhe hajid e tjera të shumta që flasin për lënë e kësaj sure. Gjithashtu është përmend se pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem para se më zbritë këtë sure kërkon të mbrojtje nga Allahu جل وعلا që ta mbron nga sherri i shejtanëve, nga sherri i msyshit e të tjerave mirëpër në mënyrë të përgjithshme. E pastaj Allahu ia zbriti këtë dy sure dhe më soi si më kërku mbrojçje dhe pastaj nuk i lind të më këto sure pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ne është mirë që da ne ta bëjmë kreditë këndimin e këtyre sureve. Edhe në raste të veçanta, sikurse i përmend edhe specifika, sikurse ka kandu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot past namazit kur ka qenë smur, kur ka flajt e kështu me rad, por edhe do thot ti e këndojm të, të, të tjerëve, fëmijëve në shtëpi për mbrojtje anëtarët e familjes kur për shembull ankohen nga një smur një pseu që kjo, kjo shkën paralel me kërkimin e ilaqit edhe përmes mjekësis, nga se kjo nuk e këndërshëtën të parën, e asë e parën nuk e këndërshëtën të dytën. Nuk prishtë pun dhe është e kërkuar me shkot e mjeku, me i marë ilaqet, me i përdur ilaqet, me përdur terapin e, e, e, e përcaktuar nga mjeku, mirë po, krasë saj edhe me përdur Kur'anin si shërim. Pëse jo, Kur'anin është shërim. Kjale Allah, Gjallat Gjallat, shë A ne i besimtari është mirë që me përdur këtë koran edhe për shërim. Kjesurit të ndryllë, si kurse përmenda, ka përmblit në vetë nësaj shiret kryesore dhe fillen me e udhu. Kull e udhu. Thuaj o Muhammed. Thuaj kul, thuaj e udhu. Qëka është e udhu? E udhu është një loj shprejhje që me te kërkojt në mbrojtja për dikuj që është i forcë. Kërkon që të streho është e ajë. Kërkën për shumë ku një është në rëzikë, qëfar banë, kërkën strehim dikën. Për të e dhe venet e caktuara, për shumë, ose venet që kujdesin për popit e tyre, ndërtujnë edhe strehimore. Në rast tërmeti, në rast lufte, në rast saktuara, populata ku shkanë në strehimore. Atë ku kujanta, atë kujanta të sigurt. Prandaj, edhe njëri rrezikohet nga rreziat e tjerëshme që nuk ka mundësi vetë mjafton, nuk ka mundësi të mbrojëj. Prandaj ka nevojë për një lloj strehimore. Ne ja. sku di ku më ushtreu, më mbroj di ku. E një dhek kësaj bote ka rreziqe që, që Allah xheleula na ka mundësuar që ne do të thonë me me umbrojtë në forma që nga mundemi. Me për ka rëzjeqë, s'ka mundësi me umbrojtë, përmën se duke e kërku mbrojtë nga lagjët dhe gjeralu. A një gjithë situatën i duhet me kërku mbrojtë nga lagjët dhe ura. Mirë po përshambull, nëse BSC mund të mbrojmi me një qadrë. Nëse përshambull, për, për hapet një virus të mbrojmi me, me dhe më thonë preventivet e caktuara, që në mbrojnë nga viruset caktuar përshambull mirë po nga shërët e përmendurën në këtë sura, duhet dhe që Allah të një dërzu. Andaj, eudhu është, i dërzojmë Allah o të madhënuar, dhe vetëm për ti kërkojmë brojtje dhe ta i strehon. Që kjo është eudhu. E, e fjallë eudhu, na imi mësu me e përmend, zakonishtë në fillim të lezimit të Koranit. Eudhu billahi, mine shëjtanir rëgjim. Eudhu billahi, unë, Kërkaj mbrojtin e Allahut Unë të Allahu strehohem Që të mërua dhe mbron nga Sherri i Shejtanit më malkum Nga sën du me lezu Kuran E Kuranit është punë e mirë E gjdo punë të mirë Të në tëndë shejtani me e prishë Ose me mludhë Ose për shambull Me ma shgëndozë dhe mendjen Ose me e minimizu përfitimin Nga i letzim Ose nga i punë e mirë eks tremorat andai ol para semun kat punt mir që është leximi i Kuranit kërkojm mbrojtjen e Allah xhallahu ora që të më ruan dhe të më mbron nga fshiri e shejtanit zërisht armiku i përbetuar e njeriu i cili mundohet në çdo mënyrë një me ndonjë nga punë të mira dhe më ndërpreng nga punë dobeshme fjala e udhu të ndëruar vëllazër at i ka edhe disa kuptime të rëndësishme që kisha paset me i drejtu para se me kaluaj tek komenti i surës në përgjithësi kur ne themi e udhu nën kur ne kërkojmë mbrojtje tek Allahu dhe Allahu ala atë pothuajse se në këtë kërkim brojtje në këtë strehë jende sa dobit më dha që do të më pas para syjsh dobi më parë të ndrozohet fjalë e udhu është pranim i dhe deklarimi i robit se ai vetëm kër lidhët me Zotin shpetan vetëm kër është i kapun për Allah në gjellegjerë pëllitarë në Allah në gjellegjerë pëllitarë në Allah është i shpetuar për ndryshe ka shumë rëzicje që në kanusin që nuk mund të mbrohemi po Allah në mbrohemi Allah në ruan dhe kër robje pranën këtë dopsi dhe kër robje pranën këtë dhe të të, të rëzik dhe nuk gjen kë tjetër pas Allah që dirituot Kjo është, pa dëshim, një të reguas i cilsi se besimit ton. Nga se ne kimi të dhe në disfërë të në vëzër, se besimin e Allah në Gjellë Leuala nuk duhet të jetë thjeshtë vetëm pranim i disa informatave. Nuk duhet të jetë veç diturije për gjithshme. Për shambull, onë e besojnë Allahën, po, po mirë, këj besim në Allahën, kush jetë njëtën tonë? A kalem dikem, a kalem gjurën këj besim njëtën tonë? Kjo është për të më r Përdojmë ne besimin në Allah në gjelë nga gjelë, unë jetë ndonë të përdeshme. Përshambullë, të nërëzërë, nëse një njëri, nëse një njëri përshambullë, me përdojmë kushtë mështë dhe ka një telefon, dhe kjoj telefon, kjoj telefon, i ofrenë mundësi të komunikim me tjerët, mu lejmëru, mu përgjigj, me thyrë dikën kërë ka nevoj, e kështë të më ratë. Dhe shë pare më dhe n Dhe, ka pësundë një lendim të saktumë shpe, ose smutë, ose qka do qoftë, kanë në oj me e thyrë di kanë. Nuk dinë si me e thyrë, nuk dinë si me manë ndimë për dikujtë, ndërso telefonë e aferbetje ka. Dikush kanë oj për të e thratë, e thratë, a të e shtë të e mëronë telefonë. Nuk, nuk e përdur fara këtë telefonë don pson pson shpesh herë lëndohet shpesh herë rrezikon vetëm të dish shpesh herë komunci si shumë lehtë me kalu nëse e përdor këtë telefon ose po përdor çfarë kuptimi ka me bëjt për sronë këtë telefon apo çfarë kuptimi ka ai ka pa kur po ti e thirrdi kanë disa ekinevoj për të sllëmëruar çka i thua çka e bën atë telefon lokosllëmërosh apo ai i thua shto vaje telefoni problemi më ronta a njëherë mund të më kon zonë edhe për shembull Konstituta e caktuar, lajrohet më vonë. Po njëri e bën trun, s'ardh më ditë kur s'lajrohet. Çka i thua ti atij? Çka e bën atë telefonin? Për sronin. E po edhe edhe edhe besimin Allahun xhen lajronash kështu auto. Nuk duhet veçme e bajt në kokë si informata si dije, por duhet që të jetë, do të thot praktik një të ta përdorën. Kimë shumë kriza një jetë, kimë shumë probleme një jetë, kimë shumë sprova, sfida, lëshme le që kalojnë në kësaj bote. Nuk ka Nuk ka begati më më dhe se besimi Nuk ka mjetë më efikas Për të i kalim në situatëve të tila Se sa besimin Pëse nuk e përdorim Pëse nuk e përdorim Kër e ke Allah në gjëllë vëllë Gjitha i ke Së të mungon asë Për e nësa të lashën Së asë provo Që ka pekamberi së asëllëm Në gjitha situatë Në gjitha rastë Kudë qeshte E thyrë të Allah në gjëllë vëllë pse mos më thirr. Kur ai të ka mundsuar me thirr, pse? Madje të dërua ozë e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nëse njeriu nuk e thirr Allahu xhelalu dhe velalu, Allahu e hidhron. Kjo shka kjo është e kundërt e mëti në përbesë. Më. Pse dikon e thirr ditë së hera, diku fillon me u bë par për ta. Edhe mësë disa kërkesëve ndaj njerit së këtu mësë me e thirë moqat njerit e këthirë dikon tjetër qëka thët a i veti shu që që e gjëtë dikon tjetërës e një më u bëti e për levale, e po mirë pa Allah u gjënë levalë e thretë me dhjetër herë me qindra gjëtë ditës e po asë një herë nuk thëtë orë u bëjmë që dikon tjetërës e e po për këndra zi nga mëkatet më të mëdha është me gjithë dikën tjetër. Ai slan. Apo më bëj Allahu shok më adhuren, është me gjithë dikën tjetër. Ëndërr i ka qaf me pas një shok në ose një ortak në punë që kryet. Vetë ngarkes ka. Por saq të Allahu jep neura nga mëkatet më të mëdha, më i bë shok më adhuren. Sikur të ka thënë pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam, kush nuk e lut Allahun, ki dhrohet Allahu ndaj tij. Në paraksa e katërm zoti jete para ato në Kur'an. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i iza da'a. Kur të pyesin ty robtë mi për mua, un jam afër. Do ndëgjojsha e përdiqem lutjes atë që më thrat. Prandaj më thirrni mua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe Zoti ju ai tha, më lutni mua, më thirrni mua, un ju përgjigjem juve. Madje ka dhenë pegamberi s.a.ll. se njeri ju e ka përmen i dirguar e Aleji s.a.ll. se njeri nuk duhet me lutë Allah në gjellën levela vëllëa veç për? Pa, thëmë kushtimisht për punë mdhaja që i ka. Do punë për lutë Allah në që s'moj, a ma do punë tjera? Ja, ja. Për gjithë shka lutë Allah në gjellë levela, për gjithë shka. Madje, të farë, tha pegamberi s.a.ll. Nësi njerë duke ecë i këputët nallëja, përpara ka njështë me lutë Allahun me ta zëvëzuar më të mirë. Ja në këtë rast, nuk no, ka kuqut. Tu ka shkypantolla, tu ka shkypuca, kushtimisht po them. Çka do të thot? Ne t'Allah më ta kompenzojmë më të mirë, më të furnizojmë ti atë, që sa ai të ka furnizuar me këtë parën, që ti e ke vërtet, ti e ke bën. E paraja të furnizoi me dytën. Prandaj do të them, na ka mbsu Allah xhallahu me lutë ndosht. Pordhën këtë mundsi? Pse nuk e pordhëm këtë mundsi? Me lutë Allah xhallahu në rrast. Çdo situatë Gjithë mënë, gjithë kënë Nga sajnë e kapë këtë mënësi Përëndaj, Allah u gjallu ala në mësën Kull e u dhu Thuaj, më thonë, e u dhu Unë kërkëm brojtje E qëka i belë unë kërkëm brojtje? Unë e mi dapt Unë nuk i njerë rëzichat Unë nuk kam fëqime rëzistu Më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m ma tipoj kthehem. Prandaj hyrë aksesura fillimisht na tregon se nëse dëshiron me qen, kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë të ndërroja. Fillimi i aksesura ne hapni kuptim shumë të rëndësishëm të thellë, i cili thotë kështu: nëse dëshiron me qen i mbrojtur, nëse dëshon me qen i ruajtur, nëse dëshon me qen i sigurt, duhet të mbetësh i lidhur Allah me Allahun Lehola. Duhet të kërkosh mbrojtje te ai. Derso nëse shkputesh prej tij, nuk je i sigurt. Madje nuk je i sigurt as vetë për vetvetes, në humbje kujta. Njëri ka mundsi me me njëri ka mundsi me rreziku edhe vetja e tij. A ka mundsi njëri me rrezikoj kujta? Është horaban. A ka mundsi me me me, me rreziku për shembull lakmia, po, ka mundsi me rreziku për shembull frika, ka mundsi vetvetja, nuk do të mos që ka rrezik. Po vetë o frikacak, tute ati ja bënë ma zi sa e qëra zi kam preashtë. E po akurshdojmë përshamu njëri e koni së munja, po tute ka bën munja, e ka bënë ma farëtë se së munja, e ka tute vetë vetër. Ka akurshdojmë, në njëri përshamu edhe nga vetë jetë një kushit sigurët, ne më nga të një kushit të të të të tërë. Në imi dëbët, ndaj jemi të sigurët, jemi të fortë, jemi të mbrojtër, për atësë jemi të lidhë ai të ngjbeti me të lidhur me të vazhdimisht. Dhe kjo sure na mëson rrugën e lidhjes me Allah xhallahu te ala. Kjo suret mëson si me qeni i lidhur dhe i kapur për litarin e Zotit. Ati vazhdimisht i kthehesh. Po sikur që e përmenda pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa so shpes e ka dhënë këtë sure. Pse që vazhdimisht të rikonfirmon lidhjen me Allah xhallahu te ala dhe në vazhdimsi ta kërkon mbrojtjen e Zotit xhallahu te jalaluhu për situatët të nërëshmë. Gjerdënë të nërëzër kjo surë, në, në atërgënë dhe qëka të të tërë. Në para të mbetim i malan të lidhëm, nga se nuk kemi të mbrojtë, nuk kemi të sigur të përveç, kër malan lidhëm. Mirë. Dhe qëka të të të në mësën kjo surë, në hyrit të kjoj surë. Surja, në felek, ku lë audhu bi rabbi lë felek. Thuaj, unë kërkoj mbrojtje nga Rabbi al-Falak, Rabb al-Falak, më radh e komentojmë ndër ardhje nëshallah, ymi ndën hyrja e surrës. Kras aty rregullisht por se duhet jemi të lidhur me anjëllën levhala për të qenë të mbrojtur. Kjo suaj na mëson diçka tjetër. Se na krohës se nuk kemë fuqi më mbrojtë, na as nuk dimpi çka më mbrojt. Ne nuk dimë më së, na kujt na nuk dimë rreziqet ju do. Nuk e diim. Çka diim na çka na rrezikon realisht? Çka diim na? Nuk diim na. Realisht, qka dimna? Nuk dimna. Për shkakun, mos me konjë kjo surre. Mos me konjë këto msimë. Nuk diim, nuk diim ti pikroni kurrjo. Mos di, skeni. Tapa një listë dhe po të themi, shkruaj rreziqet kryesore që ke frikë prej tyre për me të mbrojt. Çka skuim na? Biblisë a rëzikë që të ansore, parifikët dhe sashe, ato janë rëzikëa. Nuk janë përë në nivelin e këtyre që të surja fërë akë. No, në nuk dim që janë rëzikën. A i njohim ne të gjithë armeqët të tamë? Njo. A i din të krejtë kushtë të koj në atë? A i din të krejtë kushtë punën këndër të të jë? Në no, zë din të. A i din të kushtë të koj zili, zdo me të po mirë. A i din krejtë me Arno Nuk i dim përshamu, në. Andaj, ku shë i din këta? Ku shë i din këto kategori? Allah unë gjëllë dhe gjëra nuk të. Mirë karë rëzit që nuk i shojmë farë. Nuk i dim. Shë ka përshamu në ambjet në këllëvizim në rrugën në kuesim. Adinë sa so bakterja egzistan, adinë sa so virusë është. Adinë sa so, so, so, so, so, dëmëhon uh, mikrobe egzistan që një pitin e metra, bëhë kja të mytë. A i njojmë kret në kretë me amë, në asojnë, në ishojmë njojnë, nuk dimë në, nuk dimë në. A dimë në që kam shefën vene caktur, me përshamo që kam mundës i me dalë për asoj, për për ati strufologë, për për asoj skute, të, a dimë në, nuk dimë. Andaj në nuk dimë, surja felek, nuk krasë që të mësën me pranu dëpsin, krasë që, Të mëson me pranu varfënin për Zotin që na gjenalu, të mëson me pranu edhe mos dijen, nga nuk dim, po s'o na ka mësua Allahu që na vula. Dhe siko Allahu na mëson më të mirën. Allahu na mëson më të mirën. Na mëson çka na rrezikon për, për më Ma e të na mbrojtë. Po et ndrozer në fund të kësaj hyrje, ngase edhe kuazojën ka ardhur du me përmand edhe këtë rregull mëranësi. Ju vetëm surën Falaq Po i tërë Kurani është kështu. Kurani ofrën shërbim. Nuk kërkan shërbim. Do, a duhet na me bodi qëka dveçant në i mund, në i sakrificja këtume për shambull për me <coughs> për me e fuqizu për shambull një argument kuranur. Yeah. Ti përdur argument të kuranit I kuptën rrejt Amma s'ka Quranin nevoj për argumentet tona Ma kemenoj për argumentet Quranit Ma dje dhe për me erujt Të Quranin Allahu Jallallahu ala ka u në eruj Inna nahnu në zëll në dhikra Wa inna lehu lë hafidhun Na kemi zbrit, na erujm S'kini që me erujt jo Në erujun i me ta Ndaj i Quranin ka me në buhizmat në ebe Me në shërbim Kjo ali Allahu Jallallahu ala në shërbimin tonë Në mësanë, në udhëzanë, në përmirësanë, në bashkanë, në mbronë, në të regonë rëzicët, e kështë të më mëratë. Për ndaj pëse njerëzit këtë ofertë pinore nuk e marrën më në lapë. Lapo po jepë ofertë falasë për të mire njerëzve. Asë gjënë kuranë nuk ka të nëdojës diqka që zoti këtë kënë favor e pinjeve mëtonë a mundë që çonë përshëmë, për shembull, më thon zoti në Kur'an dikun, krijtia u kombsu, krijtia u komdon, krijtë, etj. ato që keni mundësi se që kjo po mvin. Për shembull me let Gati. A ka diku Kur'an kështu? Kurxos ka. E kemi pranë të sura al-Ikhlas. Allahu Samad. Allahu është Samad, që i bie të gjithë kanë nevojë për te, të. Të gjithë, edhe ata që besojnë në të, edhe ata që nuk besojnë në të. Edhe ata që e adhurojnë, edhe ata që nuk e adhurojnë. Edhe ata që e lavdrojnë, edhe ata që nuk e lavdrojnë. Të gjithë kanë nevojë për Allahun xhelav. E pranuan, apo nuk e pranuan Ka nuk e pranuan, Gjallona E ajë për kënë ka nevoj Për asë kanë La të e khuduhu sinëtun vë lanëhu Allah nuk e kap asë gjumë Asë kotja Asë nuk lodhët Allah Gjallona thëtë Që ka kryu qëjt e tokët Wa ma mesëna min lëgub Asë nuk e na lodhë bële për kitë punë Ka i të ka kryu me qëjt me tokët E së lodhët E mban qëjt E mban, mos mëra E mban tokët E ndrën dilin e hanën, e ditën, e natën, edhe nuk lodhë të fare, nuk kanoj për partnerë, për, për ndrime mundrume dika, s'ka nevoj korë. Kjo është Allah të barë e këtërë. E te unë, got, se thoi, më thon, e unë, a da pëtjena. Merë një gotë, së kërse e thojnë, më thonë, studiosit, një gotë të mështë me ujë, gjithë gotë e më ujë. Këpanë fëllim që ështëme majhë drejtë, doket e letë. Masë një ore, duke që nichinkilla i kopën. Dhe jus bardhakun e montit në ditë ato. Se të bjen pidore jus bardhaku. Para me mua të veten tona. Nëse e marrën veten këto në montit, mohon Allah te bora qytar. Allahu xhallola thot, nëse Allah u a bën ditë gjith, kush që u bjen natën po sina. Ai ka hajde me kon dit. Haid bëneni natë mua. Allahu do me kon natë e haid bëneni ditë pra. Nuk punesh atë. Prandaj ajna ajna aj kujdeset për neve. A i në ruen, këjtë që ka duhet është me dëgju, këjtë që ka duhet është me i marë mësimit Allah Gjallera, këjtë që ka duhet është i përmendur në dy ajetet, të jetë në vlerë, të rëndësishme në qëndë të susë e të bekëra. Allah o që ka thëtë, për besimtarët e mirë, atë që e kanë kuptu këtë realitet të fillimit e surës e lë felek, që ka thënë Allah Gjallera për ta? O kalu, se mi'na, wa e ta'na, gufranëke, rabbena, wa i lejke l'mësir. Besimtarët e drejtë thonë, thonë, kalu, se mi'na, ne e dëgjuam që ka tha o Zotë, ti the thuni kështot, e ta'na, ne këna munë nështru, e të lumbna për këtë mësim, e të lumbna për këtë udhëzim, e të lumbna për këtë feje për këtë pegamber. Baj, është në dobinë tonë, është në të i kësoj feje. Feja është të lip piteje, kur gjë? Nëse lip diçka feja piteje, e ka për ty, jo për ta. Përëndajte në vëzër, në mësënd hyre sërët felek, dhe më thonë, nevojnë që i kene për Allah në të bare këtë ala, dhe në mësënd sërët felek, mirësine islamik dhe dobin e udhëzimeve islami për të miren tonë, edhe në përmen e dobive të saktuara që nga duenë, por edhe në përmendin e rëzicheve që nga ka nosin si mund mbrojt dhe si me i njuft të rëziche. E do bitirat shumë ta që mund të përmendin në hyrët e, e kështësura, mirë po ke ishte përsa të të vazhdojmë më matutin inshallah me komentim në surës El Felak. Allah Gjellewal në mbrojt, në nga mbrojt nga rëzicheve nga rëzicheve ndryshme në ndunja na heret. Nga mundsoft Allah që të nbetim i vazhdimesh të lidhur me te, të ka përfuqimesh për finë e ti krenar për mësime që i kemi, të gacë shumë, të izbatojmë dhe të nështujmë dhe për ulemi, fjallës Allah Gjallu e Walla, të bindur gjith mund, gjith mund të bindur, bindje të pale në këndëshme, se këtu mësime ka nërë për të miren ton dhe për interesin ton. Ndhë të jishtë olej për rëmendjen, me kajqë për edhe fund, o sallam, o la muhammëdin, o la alihi, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sall